eta azte azkena hitz daputzen emankizunaren azken, azte zurekin pasako dugu. Joana esetxe bagia, ratxalde honen? Bai, zuie parte honen. Eta eguzkiarekin ere egia espaldiko partez. Bai, ZBO-a. Sobera guai ez? Yes? Puh, bai, kampundiener pentzatzen diraik bai. <laughs> Ni barren behin ez bo. <laughs> egia. Hora horrek, eh, zinez, uste nahi gaituela mindu edo zerbaitolako egin. Bref... Mm, Denaden, guk ez dugu batea ero ipatuko, nahiz eta pasatzen den denbora ere aski hautatu dituzun argazkiak, aipatzeko zuditza maiten atzut, naskia gazna batzu argazkitan ikusten den diren hemen. Bai joz din, azken kronika behitzen nahin jantzak baita egin eta gainera uste dut uh aurten hitzeman ni nuizpait kronika batetan t sarartuko nutila patxi laszkarraien argazkiak mm -hmm. Ebe, promesa bat gutien ez ettxikiko dut hau izanen da. Mm -hmm. um, ez da kasualitatia e zen eta patxiilazkarrai uh, ez da guai uh, Artinoko kronika gehienetan bezala kazetaritzako argazkiak egiten dutina bena uh, nik zi anitz maite dudan um, argazkila bad da, Uh, pertsona gizai baina hoi bazter ritziko dugu kronika juntan eta uh, eta gainera uh, batxi ezta errandezagun jola uh, sare sozial eta bestetan uh, azken puntako uh, argazkilaibat edo hiu puntu zero argazkilaibat errandezagun baina badu webgune eder bat eginik azki berrikit aztakit ezagituik denez eta nahinean uh, bezagutazi balio behitu hor uh, begirada galtzia uh, sail ez sail Eta hor e, bate ezagutzen ez nian argazki sorta bat ikusi dut eta da gaznaena bena Odin e, e, hanitzegi egin ikusi ikusiduralek zen eta du zait teknikaaldetik e, izatena jalitzateela publiziitatia egiteko argazki sorta bat argi eder batekin, hitalekin, hititzalargiak kola oso markatuik... Bena, e, Gazna nula erhanen duk turister Gazna saltzeko behar di argazkitsa genak. Argaz, e, gazna hoik janik beitia barnetik. E, Kakotxean artin, itxusi behitia, mena bon, e, Kakotxean artin egiten eta nik e, ez dut maite Gazna uniformea hola elkitzen dena bazte jauetan dien lantegietaik. Ehm... Ma. bena baina no igual bat, oso oso, oso oso estetikoa bena prefosta esta esta Julianique publicitativa zen eta hor be hutsa saltzen bestela Hmm, bai, zenta hor, ez dakit eh, naiz eta batzuak eh, maite duten, untxa egina pikatzen duen gazna hori, hau, ez dut uste jaten ez eh? ala ere zenta hor, eltzen da maila batera ez dakit zeurteko den, mila bat zireun eta, den, baina, zahar, zahar, maiten dute gazna puskabielek, eh? Bai, hor mitzir batetan gianike maite duz gazna, untxasna hartuik, baina hor uh, janik da barnetik, osoki, ez dakit hanis ba litzatekin ezateko, bena, bat gutiae, uh, bai ez bateko, baina batzen den gutiae, baina ezagutzez, uh, patsi ezagutzez eh uh, dut interesa interesabeste nunbait zila hor mm. uh, jateko segur bada kila untxa aitatzen gasna bena hor argazkientako cine uh, oso oso estetiko dia eta eta gainera ustedit badela umore nik hala interpretatzen dute eh, hain hain esplikazio gke gabena ustedit uh, badela hola umore puntu bat uh, arg, argazna ke sakik baitia cinez publizitate argazki batetan bezala hola mm eh eta eta hori hanitz maitatu dit. Bai. Egiauskinean ituri dute a, obra batzu eta aruka aruka obra batzu edo klasik eskulture batek gola uh, ez argibalitu bezala. Bai, eta erringarri hoi egiten betuzu zen eta patxik egin dutu argazki sortan danna bat eskultore, euskal eskulturen lanetaz, mm. bada, e bai argi bat edo beste uh, publikatutikk izan dena eta eta bestealetik eba hatsoargin ergaiten ni argizalakola oso markatuk gela eta hoi da be argazkilauneen eza ugarritaik bat... Uh, koloiak ke bai lantzen oso manea interesgarri batez bena argitzaletane ustez hortan da beste munduko argizkilai batzinez oso oso interesgarria markatzen ditu lotsaik bate gabe argiak eta ilhunak zumbaitaldiz Nikuste uh, argazki tresnahan egiten dutian arreglajetan uh, eta beste zumbaitaldi ze bai geo pantailan fotosopekin edo nik dakitaz ze, ze logiciel baliatzen din geo ebai usu uh, bortsatzen ditutan itsula eta zinez bali hodiz uitea ikustea hor badia argazki sortan dana bat web gune horretan simple denatza maiteko patsilazkarai.uskaz.sidatzik.com eta badia hirietako argazkiak hor ikusten dut hor bilbo, zarautz, miarritze, e, badakitai dela lan berezi bat prestatzen euskal herriko hiriburuetaz eta horre kontrasteak oso oso askarrak dia eta gainera badu beste zerbait oso interesgarria gazkila da um, Zumbait ezagutzen dugu argazkitan hartuik dena, ikustena halda, eztakin ikileri batetako eskultura bat dela edo beste. Bena gehien gehienetan e, zinez poesia bilhakatzen di argazki horik zen eta, e, margaki edo margoa abstrakto baten naintzinin bezalagia hola erdi, Um, detaile zunbaitetan asmatzena jalduguz erbait, baina gui da jakurketa baten egitia, ez da jakurketa inpozatuik bate, ez da, ez da realitatea enkalka bat, bate, hioan sekula mm. eta beti-beti, uh, jamaiten gitu hola, uh, be, azkenin guk nahi dugun eta gu esku behita uh, argazki hoietaik nahi dugun asmatzia, eta, eta oso interesgarria gari da, zunbait aliz, hoie, Gertatzen edo agitzen ahalda kasetaritzako ahgazkiekine bai, bena, hanitxez gutiago eta horrentako interesgarri da nuiztenka arte galerietan dien ahgazkien ikustea zuitea bai, eno ustez. Habe bai, zinaz, bai, ez onain bestez hau batzu hor dute tutezu egiten ari ziren behomentuan eta bate e du biikusiak nintuuen jadanik, Baina uh, egia da badutela sin uh, arteobratik. Uh, or bai baduzula uh, tinnduarena egiten zinena, Bizki abstrakto eta handten duzu edo E duzu segidan ulertzen uh, zinez uh, ze irudi baden, ze pertona baden gehiago egiten ikusten duzu irudi bat, magazki bat uh, forma batzu eta gero bigarren uh, momentu batean hartzen uh, ba, zira badela murru bat eta giblean leio batzu, edo edo urbazter bat dela edo azkenean zinez badu arteobratik bai zinez. Ba, ik bategabe eta gainera erraiten dute uh, erreikatzen beriz uh, webgune hortan balio dila denboa galtzia eta argazki sorta dezberdinetan txartzia. Um, bi iso eginduetet hor zu bintzo zinen berdenboan, eh? ala nula ezkien hanitzalkaren zuten. <laughs> batetan zerf uh, argazki sortan um, zurexpozizion, erraiten teknikaekin uh, argi hitogarri bat bezala bada, uh, surfistak hor argian hitoik uh, bezala, eta geho uh, beste batetan uh, txartzeniz. Eta bai ez dut izena tzamanen, uste dut mendiburuik indela izena, eta hortan adarrak dira, zuhainetako adarrak, ezagutzen dira adarrak gela, bena baina bada holako mundu, ezta genuen, Japonia diamaiten aiala ezta gitsobea nula erran, mena, zinez uh, argazki sortabak hotxak mundu desberdin bat eta diamaiten gitu, eta eta bon, sumaitaldiz uh, denboa galtzen dela ikola hannis da barneko Imaginazio sortzutan eta beste eta utzet patzik eni hasteko hoe giharteneita da la. Hmm. Bai, askin ana uh, pentsatzen berak ere baduela hori, e, denbora galdu behar dola, initz, ba, beri ingurumenari begira egoiten eta eta horri esker duela eh irabazten. Bai, uste dit uh, bai denbora galdu, denboa hartu hobekian bai. eta eta eta bai lan lan jan eta Um, doni ban elo hitzunen badu argazki saltegi bat, ezagutu nahi genentako zentro-zentruan da, eta um, hor badu beriki berik edo, azken urtetan moldatu du bestu joa, eta bada gela, jakusketa gela pare bat, gibelin, eta hor aski daso egitea zumat argazki uh, paketa baden, ikusgai, eta komprenitzeko egiten dutila argazki andanabat, andana bat eta badela gibeletik uh, selekzio lan handi bat, uh, hoi da, Be, denboa hartzen ez dugunek, menz duguna, ikaitia eh, lan hanitz eginik eh, gainera, patxien kasuan eh, kontzientekik haitatzeko, eh, zuin argazki zuinekin eta sortak muntatzeko, eta zerbait istoiak kuntatzeko azkenin, eh, beti izan kasetaritzan edo arte mundian, uste dit, eh, prinzipioa dela zerbaiten kuntatzia, eta eta patxik, patxien argazki sortetan eh, eni istoiak hannitz kuntatzen Ebe, ala, hor internetan aurkituko duzu, eh? patchi laskarai idazten da, patchi laskarai.com, eta zuk ergan mesala doni izunen ere, uh, bere galerian. Ederki bukatzeko beraz, eta poesia pixka batekin uh, udain zin ere. Pastuko duzu jazuk ere, du argazkiak hartzeko, guan Ebe, hagihan bai, geho ikusiko ikusiko, ikusiko denaren uh, badu txantza badu da lalambat nuen argazki tresna bat den, zisto kila, tresna bat, hagin uh, beti egiten dut zerbait eta eta bai, bai, bai, bai, denboa limre delaik, zefoshta. Ebe, obe, horre kila mbukatuko dugu. Dioanez, uh, mil esker, ahondi bat, hitzeta uh, putzen ebil bidean partertu izanak, urte bat eta beste, eta entzegur bizi ere galean ikusiko Eta et bai, gati bezala. Re <laughs> posta. <laughs> <laughs> izan putz, <laughs> Dioanez, dio mil izan ba, Izanuntza.